Розділ 28. Чесність пана Деріва Роля Капітан Блад разом зі своїми людьми під час капітуляції міста і після неї утримував висоту Нуестра Сеньора де Ла Попа, не знаючи про те, що діялось у Картахені. Пірати добре розуміли свою виняткову роль і роль свого капітана в захопленні цього багатющого міста, Однак блада навіть не запросили на військову раду, на якій барон Даріва роль визначав умови капітуляції. Іншим разом капітан Блад не стерпів би такої зневаги, але тепер, коли він змінив свої погляди і назавжди порвав з піратством, Блад тільки посміхався на знак свого глибокого презирства до французького генерала. Проте його офіцери, а тим більше матроси, які в душі залишилися піратами, думали інакше. Вони були глибоко обурені діями барона, і тільки обіцянка капітана Блада негайно переговорити з бароном на якийсь час заспокоїла піратів. Стримавши в такий спосіб гнів своїх людей, Блад одразу ж вирушив на розшуки дерева роля. Знайшов він його в одному з будинків, перетвореному бароном на канцелярію, де аж кищило службовцями, реєстраторами доставлених сюди коштовностей. Тут по касових книгах перевіряли суму цінностей, зданих переможцям. Барон теж сидів серед писарів, наче купець, перевіряючи конторські книги, щоб переконатися, чи не здумав хто з переможених приховати бодай одно песо. Таке заняття, відверто кажучи, аж ніяк не личило командуючими королівськими сухопутними і морськими силами Франції в Америці. Але Деріва роль. Захоплювався цими операціями більше, ніж військовими. З неприхованим роздратуванням одірвався він від книг, коли до канцелярії зайшов капітан Блад. Моє шанування, пане бароне, привітався Блад. Мені з вами необхідно поговорити відверто, хоч це й дуже неприємно для вас. Серед моїх людей не сьогодні-завтра вибухне бунт. Дереві Вороль гордовито звів брови. Капітане Блад. «Мені теж треба відверто поговорити з вами, хоч це буде, вам теж неприємно. Якщо вибухне бунт, то відповідальність за все це ляже на вас і ваших офіцерів. Крім того, ви даремно намагаєтеся розмовляти зі мною тоном союзника. З самого початку нашого знайомства я дав вам ясно зрозуміти, що ви – тільки мій підлеглий. Коли ви нарешті це добре зрозумієте, то не станете марнувати час на пусті розмови». Ви можете визначати моє становище так, як вам заманеться, сказав Блад у відповідь. Пусті розмови мене теж мало цікавлять. Однак я мушу нагадати вам, що від назви речі не змінюється. Мене цікавлять факти, і зокрема те, що ми з вами зв'язані певною угодою, в якій визначено умови розбуділу трофеїв. Мої люди незадоволені. Вони вимагають своєї частки. Чим же вони не задоволені? поцікався барон. «Вашою чесністю, пане Дерівароль!» Мабуть, що і Ляпас не подіяв би на барона сильніше. Задихаючись, він схопився з-за столу, в його очах спалахнув вогонь, а обличчя зблідло. Клерки так і завмерли за столом, жахом чекаючи, що буде далі. Запала тривала тиша. Потім цей великий муж з ледве стримуваним гнівом вигукнув. «Ви наважилися взяти під сумнів мою чесність? Ви і ваші розбійники? Начувайся, шклятий! За ці слова доведеться відповісти, хоч дуель з вами була б для мене просто безчестям! Фу!» «Не забувайте, бароне», – незворушно промовив Блад, «що я говорю з вами не від себе особисто, а від імені своїх людей». Вони невдоволені і погрожують у разі відмови задовольнити свої вимоги силою. «Силою!» – перепитав Дар'ї Вароль, тримцячи від люті. «Хай тільки спробують і не будьте таким необачним, бароне. Мої люди праві, і ви це знаєте. Вони вимагають, щоб ви сказали їм, коли буде розподіл трофею, і коли вони одержать свою п'яту частку». Згідно з нашою угодою. Боже, дай мені терпіння! Як ми можемо ділити здобич, коли вона ще повністю не зібрана? Мої люди не без підстав вважають, що всі трофеї вже зібрані.